Пісня. «Ой, чужино, чужинонько, зрадливая дружинонько, одружився я з тобою після січі, після бою. Після січі посічений, після бою скалічений пішов в хату, не топилось, хотів з'їсти, не варилось». Хотів лягти спатоньки, Як десь, як там у матінки, А в головах на весілля не подушка, а камінь. Ой, вихори, не кидайте, Сирим піском закидайте, Орли, орли в небі майте, Мого тіла не займайте. Хотів лихо позбутися, Додоменько вернутися, Стоїть муром ліс дрімучий, а за лісом гори кручі, Ой, вихорин над ворогом, метіть пилом та порохом, а ви горли в небі майте, мою шаблю пригадайте. 1924